Destruction, destruction, destruction, destruction, we'll begin. Välkommen Jag det är väl där då. till guest, Jag heter Erik. Jag heter Är du på Jag Nej tack ska. Efter ett helt man Det är bara ett halvår idag Yay. för halvår sen släppte vi första avsnittet. Du är nästan byggsmåndag? Mm. Nej, jag tror inte de blir av. Det fungerar men jag tror att jag har livet. Jag vet inte det, det är ett halvår eller inte. Ah. Om vi så har vi 20 så fick vi Köpa Ja, ja så alltså 20 var vi nu. Då. Så nu är vi nu 26 blir då, Åh alltså skräck Så då kan vi göra för vad då? Bara från kris nu. Nej, <laughs> ja det kanske är dags för lite så jag var kvart livskris. Mm. Så vi ska bara bli hundspänn. Vänta, aha, för ja, jag har nej men man brukar säga för medel, medelålderskris brukar man tycker de man är typ så här. Den våra från man när man, okay. man dör typ. Nej, för det ser man är, är, är lite man säger liksom så att vi hört en det är Michael Caine som klassar han, han fick inte en, en frågan inte hur hur han hur det känns att vara liksom medelålders då. God mm. mm. fråga ställer man tycker. Jag. <laughs> men han bara i don't feel middle aged. I don't know very many 140-year-olds. <laughs> <laughs> <laughs> And Michael Cannabotte. Han är, det är en bra kille. Ja. Eh, oh. mm. uh, vi har lite att säga. Jag har liksom, ju märkt, jag tror jag jag I inte av att inte spoilera det här. Så jag tror jag alla vet om där igen. Ja. Men uh, då sitter du sitter du internet va? Eh, uh, wi. Oui. Going på <gasps> Ja, yeah, spännande spännande. Och ni som lyssnar gör samma sak. Och det funkar inte att skriva skiklass. Nej, man måste skriva skiklass. Jag ska kalla Som du låter som att ni kan blickar. Ja. Yeah. Mm. Fläckfri, alltså. Boom. Boom. Okej, okay, testa nu. Ja. Skiklass som kommer. Slash Facebook. Aha. What? Mhm. Mm What is this, this magic? <gasps> Då kommer Okej, okay, testa kör kan ska kaspun.com/vill inte. Vill aldrig mer. Där kommer ni från Vill inte. Mm. Och klicka på knappen. No. Ska <laughs> ja, måste oh, um, jag Måste klicka på knappen. Ja, men jag måste höra ljudet. Ja. Uh. <här> <här> <här> <här> Alltså det är kul med det här. Ja, vi kan ju, vi kan lägga, jag kan jag tycker att jag många som har alltså så, ja. så det är kul. Mm. Alltså det är bra. Vi kan ha egna soundboard och folk det? kan använda soundboard liksom när de lyssnar. Yes, det kan man. Var det soundboard? Det var soundboard. Det var det var sound det, det, det. det, det. Ja. no.com. Mm. Jag har bara exempel. Koppla din hemsida på. Jag minns inte hur jag allting, Nu är vi för oss. Nej. Jag har lite med en människa i Fredag att bygga något lite roligare. Än bara för där länkar bara till bloggen. Men uh, småningom kommer jag ha lite roliga hemsidor. Med, då måste vi börja göra roliga saker. Så att det finns saker jag kan du kan ge mig um, Unlimited access till att uh, bygga den här hemsidan så kommer jag göra roliga saker. Kan du bygga en till Nej. Okej, så inte Men uh, jag, jag har någon sån där. Jag sagt. kan väl. Det. det kan vi med. Um, nu, uh, this podcast is brought to you by Lawnmower. Will <coughs> you say anything about Lawnmower? <coughs> Crafted in the backyard of Falkenberg Brewery. Loud, noisy taste, yet refreshingly sessionable. No, I don't mean, know, loud, noisy taste. What do you mean sessionable? I know, but it's one of those things that stands on an oil book that you don't really understand. Like Inception. They don't decide. Oil book was called Inception. Okay. I saw... I saw... I saw it from Kalle, who I was from Loch Ness. Things I used to say when... Inte riktigt vet om ska skriva en öl Fast måste säga nån Någon frågar Bullshit-sakerna säger Som bara funkar till allting Och då typ Ja men vad kan du berätta något om det här va? Ja den här har väldigt mycket smak Det betyder precis ingenting <laughs> Det kan bli Så det kan inte Ja Det uh, Falcon också smakar Alltså allting smakar det någonting ändå, de, typ? Jag kan en ACDC-öl i lördags Var det en Nej jag var inte tandlustrack jag, jag vet inte fan vad jag var Men det smakade det. Var det shot on Jag var med det It's not shake me off hide like long for that anyway. Det smakade ungefär uh, om Falcon har en lite tråkigare like kusin. ungefär så, det var många. Jag menar det var whatever. Och hmm. uh, Falcon inte var ju så person. Nej, det är inte var han så rolig så alltså direkt men vadå? Som vanligt vi tar det som finns. Och Lomore fast det är Lomore speciellt. Det var ju det kändes bra att vi har Lomore just när vi fyllde halvår tycker jag. Och oss ett sex som vi körde den för. Yeah, Lombor effect. Jag jag det ja, då framför tar vi dåset. Lite i osken. Då är det här The man cave. Ja det är ja. Med hjälmar på vi hjälmar, är väldigt, vi är behjälmade. Jag vet inte om det är dold men nu är det ordet. Ja om man kan säga arm med så kan man ju säga hjälm med. Ja. Be helmed. Så det här avsnittet heter alltså då uh, The Lawn Mower Defect. <laughs> <Helt sånt. laughs> jag söker ja... Uh, uh, uh, uh. Ja, jag har fått lite jag fått några önskemål vad vi ska prata om. En av grejerna tänker jag bara säga för jag tycker ni ska prata om det. Efter undervarför vi ska göra, det, men det var någon som ville vi ska snacka om husbygge igen. Oh, ja, lite. Ja, jag var så här. jag tror att jag tror det värden säger ja men ja säger hel vecka oj det så vad ska vi göra? Men vänta eller vänta, vänta, vänta, vänta vi väntar. Vi kallar och männi och tycker du om därför det här för dig? <laughs> Hur kan liksom vänta, Vi kan ju göra, göra vänta ett kapitel i Star Wars Polit vänta. politiska experter kan, kan vi gå under. Mm. <coughs> jag alltså jag tror det finns bättre. Yes. men om uh, Bättre människor att prata om Absolut Jag kan inte så mycket om det här För att kunna känna att det är värt för oss att ta upp det Så fuck that shit Grej uh, nummer två uh, det, andra, det, det, det finns lite det, där. det är också en ganska aktuell uh, Story just nu uh, Enligt mig uh, tror jag är det, att det kan ha en, en uh, beroende, om de, beroende om det här nu Eller om de, inte, om de inte kan stoppa det För man de kan stoppa det kommer det här påverka Sverige Mer än det där. Och det är det att vi har hittat det hittat vad har, har hittat tvättbjörnar här i Sverige. Just det. Va? Yes. Yep. Så jävla bara. Det är projektet. Det kommer invadera. Varför då? String. Varför de inte? Det vet inte så jag. jag har inga jag har så. så de finns. Ehm mm. um, de ska inte till mig alltså. Det så. så att, det kan ju bli la. Tänk dig. Måste göras. Mina drömmar har gått i kuliss. Alltså du så ser. Ja, det. Är inte de skada ju. Jo, Fättbjörna. de är extremt Oj, uh, vi har svåra. fått brynnrottor i Sverige. Det är ju kul. Det ja, är ungefär så. Liksom. Även, det var någon som ville prata med honom. De har ju skickat <snar> ut det. Ja, klag. Så det är lite. Nice. Tack. <giför> <giför> <giför> alltså, den vänder mig som jag aldrig sett för att vi har en live. Jag, jag har sett en turbulen här i mitt namn någon gång tror jag. Jag vill minas ur det här. Jag kanske bara jag är inte. Jag jagkar jag ju förlåt. Men de är lite som Nature runt <gåll> <sist> så de bara bar, bar, Ingen är där Så de, de håller på och krasar omkring och I, i soporna liksom, och kollar om de hittar något vett, vettigt Och käkar eller whatever Men alltså är det talat No fans till alla där ute som inte lyssnar på det där Jag ska hellre tvätta om det bara Tänk dig, du står, du tänk dig, det, det blir roligt, okej, okay, när man står på, vänta, jag vet att jag kommer få en för det, kanske. Men, alltså, nu är vi nästan inne på sådana sociala frågor, så <laughs> kan vi inte bara prata om husbistället, det blir roligare då. Nej, men jag tänkte, min min talar lite lite oskyldig så, jag tänker, jag står vän på tåget, så kommer en liten tvättbjörn iförd, en dis Disney-jaktig tvättbjörn, så det är inte en tvättbjörn då i det här <laughs> som liksom... Äh, Uh, med en liten hatt och kanske lite fingervantar mm. Så ser så, så, så, någon liksom, dra mig byggs på genet Så ser du en där Please, uh, can you spare some change? <gålland> jag, alltså, jag skulle ju det jag, jag skulle, Om det då skulle innebära att liksom, alla människor som är hemlösa har fått ett hem eller Ja, det, det ja, Och då är det ju en bra lösning att, då, Jag vill ju se jättemånga tvättbronare ja, ja. Jag har inget hem som de kommer att så här, förstöra Så att, för mig har det ingenting. ingen De tar ditt jobb jag kommer att hitta en färdighet i många andra drag. Om, om inte då sitter jag och skjuter rot igenom grannarna och det Vi får liksom hålla koll på det här och se vad som händer sen i framtiden. Uh, eventuellt så kanske det, vi blir tillsjuk på tvättbjörnar eller här. Nej. Nej, du får skjuta dem det. Tror jag tror det är snarare det som kommer att hända i alla Men man vet ju inte. Uh, Game nummer två, som de nämnde vi ska ta upp. Uh, det var kul För det här var det, det, här, det var alla, Nästan alla löpsedlar igår var det här en stor Stor grej Och jag förstår inte riktigt hur för det är hela grejen Något med att bröllop Nej faktiskt inte, lite rolig än så Skilsmassa Nej, såhär Det var så att hade käkade brunch uh, Och så tittar de ut genom fönstret I trädgården, där går två elefanter förbi Och det här var är så där, alltså, i Sverige Ja? Wow. Really? Yes och, uh, också? också uh, <laughs> <går> det är, dum och, är det är Här ska vi börja ta klimathotet mm. <går> <går> <går> alltså, Nej men till och med på någon cirkus De vandrade de tänkte välja vi går iväg Vi läget, antagligen länge Så mycket gick där och kollade, kollade runt Men grejen är förstående hur det kunde vara en sån stor grej för att, det typ så här, alltså, det, Min förklaring på det här är längre i själva artikeln Det finns så mycket man kan säga familjen citat bara Ja det är helt otroligt, det är typ det de kan säga om det Mm inte, det finns inte mycket mer att hämta det här är <laughs> din kommentar var ganska kul om det, det här är alltså Det är nyhetsrapporteringen Samtidigt som det är Som man omkring har ner på oss yes, Jag tycker det är jätteweird att jag lovar att man får plats artiklar, Om inte man har pushat elefanterna så mycket Nej mm. kanske bara vill liksom ha Elefanterna, ja Ja, ja. ja alltså det är, Om elefanterna blandar sig i själva Det här tjafset Upploppsgrejen, ändå kan det bli då det But, Hannibal, Han är inte inte en belägare, men han som. Äm, vet du vad jag är med, du menar? Mm. Äh, hjälp mig förklara så att jag fanns som idioten där. Han eh, den puniska generalen. Yes, han tog ju sina stora elefanter. Och, äh, han hade ju var om. Det, det var inte planen från början. Då. Ja, alltså, Han tog nog med extra många för han visste att de flesta skulle nog frysa igen när han gick över allt. Ja, Svan yes, gick överallt med en massa elefanter. Och det var ju kockade lite, de, hans, hans fiender. För de, det är ingenting man, ingen vanlig gång gör. Fortfarande, det tror jag ändå är ganska otippat grej att göra det där idag. alltså jag, jag trodde det. är med elefanter? Ja, nej men så här vi kommer att vi tar med oss elefanter. Men, nej, det är bara, ska... man gör som man vill med det. Ja, <laughs> uh, ja det här är en fråga rakt av. Jag vet inte om det här. Um, uh, jag kan inte svara på det. Uh, för en vän tar mig ska till Afrika. ska du ta, Afrika? Jag ska ta Afrika. Vän till, ska till Afrika? Jag ska till Afrika. En vän tar mig ska Afrika. Jag gillar inte något varför För jag ska åka dit för. Du, Vad ska ni göra? jag ska vara volontär. Uh, det man då? det, det är inte. <laughs> Jag vet inte. Äh, I Uganda ja. mm. äh, är de. Nej, äh, vad Hur som. Hon blev lite upprörd för hon upptäckte att det verkligen inte finnas björnar i Afrika Alltså. Ingen, ingen torsbjörn hade lagt. Är det sant? Jag tror inte det. Finns det björnar i Afrika? Det finns ju björnar så det borde finnas djungelbjörn. Men... Alltså, alltså djungelbjörn. kanske snabbt mindre, mindre. Finns det väl dem lite. Som mindre än en liksom, Fast, jag vet inte. Det är, då tänkte jag mest på ballon Men Det är ju i inte en del av det. Jag pratar väldigt bra engelska ingår, i den där filmen. Det gör vi de inte i Afrika. Därför de gjorde de den filmen där. Antar Jag, men, <laughs> men, jag får... inte pratar de inte har tigrar på ja, ja, ja, det så, är så, sant. Sant, Det är sant. Vad la jag lejon, Det gör de väldigt mycket. Mm. Ja. Jag tycker det är kul för att de, uh, jag, jag, jag fick fram en kolla om Lejankungen. Ja. Den är så jävla bra. Nej, Den är Asen eh uh, tvååriga är inte lika <laughs> bra däremot inte lika Ja, att tren ska vara bra. Really? har mm. har sagt det. Min uh, men så Hon har fel det <laughs> <laughs> okay, okay. Det ja, Jag menar. Hon är två år Vi Jag visste förra för någon som inte var där. Ja, uh, ah, det uh, Evolution of Music. Uh -huh. mm. Det var döpten, inte var där, men det var Det var, bra. Det var jättekul. Det var roligt. Uh, lite DJ-krångel men uh, det märktes inte, det alltså Nej, det löste sig jag. Det. det löste sig ja, Men det är inte nåt du behöver prata om för då kommer folk. men <laughs> de, de, de, de kan inte. De kan inte rätta till det. Om inte de var där, kan de inte gå tillbaks och kolla. Vi är filmades inte, eller liksom. Nej. Ja. Men... As, as far as we know. Är <laughs> okay. det väldigt skönt. Det, det gör vi. Det kommer säkert hända igen uh, snart. Vi ser. De verkar ta oss. Så det är bra. Men vad mer? Vi har att. Um då får man hitta på ett namn i så fall till den vill. Det kan inte heta Evolution of Music igen. För alltså, ja. Nej, det kan jag inte. Så jag som del två. The creation of Music för att vara lite neutral. Mm. För evolution is a land. Ja, jag mm. mm. <laughs> tror <Så kan laughs> vi kör Creation. Vi spelar bara Creed hela dagen. Ja, vi kan bara hitta, det finns säkert liksom massor av musik. Man kan spela igenom alla. Ja, men Creed är den mest framstående. Jag tänkte mer på typ så om, om, om det 70-tal då Johnny Cash killen. Ja, jo. Han gjorde en hel film. Han åkte ner till Israel och gjorde en hel. Filma om Jesus och så vidare och hela ah, skit yep. Johnny Cash, Johnny Cash. What? Jag minns inte vad han heter men uh, Jag har inte sett den heller uh, <laughs> så Jag har inte varit inducerad Framförallt när musiker gör filmer brukar säga bli att blir bra Och det är han, var heter han i Requiem for a Dream Vadå? Just det, mm. ingen tycker om honom Jo, det är ja, jag gillar det. honom ja. med <laughs> <laughs> Men det är nog bara för att man, Jag såg honom i mitt så Liv, inte en ser det När jag var yngre mot uh, Cardanes ja, alltså Jo men alltså Jag tycker såhär, han är, han är betydligt mindre större än den alltså, men Han är musiker Men musiken kom väl i ett andra hand Alltså han är väl skådis Nej han är musiker Nu, nu, nu är han nästan, nästan bara musiker Ja nu är han ju bara musiker men han är väl från början vet, det, det, Ja det han, han, han är det Men det gäller och det är så jävla mycket Ja fan han ska hålla på Han är snygg Han är snygg så man får vara pretto En sån i och sånt Uh, jag tror han får Jim Morrison inte verkligen väldigt uppträttar i en med honom. Och han gör så typ säger Ja, så är, oh, nej jag vet inte. Oh, oj. Ja. Ja. <gård> det är så, alltså så. <hålland> uh, uh, usch, usch, usch. nej Jared får inte han lyssnar inte på det här sista. Ja precis. Men, ja, men, men om man gör skit, det så lite shit ja? alltså, om, om man om man lyssnar så är det kul att lyssnar så det får jag inte mm. uh, hello Hello hello. hello. Han, han, jag tror inte han satt och liksom lyssnade liksom nu, nu, <laughs> nu nu och hoppas att han pratar engelsk nu. Han har inte satt på 27 av 26. Så vi har på oss och det är avsnitt 26 och det ja. här är det halvår senare. Hjälmar ja. på grund av husbygg. Vi sitter i skarpnäck nu och det är också som en sån förort. Så det är bra ståljärmar. Alla ståljärmar förutom Erik som har en källare. Mm. Så klarar jag vi bättre, eller? Jag vet inte, den har gått ut. Okej. Okay. Det står i den att den är garanterad att funka fram till 2008. Eller <laughs> ah, ja, är När är den den ifrån? Mm. 2002, tror jag. Ah. Här har vi den. Mm. Det var länge. Nej, kör det. Du. Right. Min mest i för att Kanske att jag har den på mig. Jag har också min på mig. Jo, ja, men för mina öron mm. Ja, det ja, alltså, är <laughs> <laughs> Matter of perspective. Yes, all right. Men, um, Ja, vad ska man säga här jag, jag tycker det är ju, ja Halvår, det, det är kul, cool. men det känns som vi började nyss egentligen Det känns som det var ganska nyligen faktiskt mm. uh, Men det är kul liksom att Vi kunde se, se att det, det är ett halvår vi har, inte, vi har inte missat några veckor jag, jag tror, Det känns lite tidigare idag det var på håret Det skulle vänta bli en sån vecka den här veckan i och för sig och och vad, då, vad, vad var det för vecka? Alltså, alltså typ en första gång vi missade ett avsnitt och uh, ja. uh, Men vi lyckades det, Ja men vi har inte lyckats än nu Alltså just nu lyckades så, vi. vi Snart kanske jag drar en rasist rant så vi kan släppa det här avsnittet Du klipper bort det bara Det tar snitt som fem minuter det. Vi <laughs> <laughs> pratar <snittratade> ja. om en liten tvättbjöl Ja tvättbjöl Tror du finns bjöl i Afrika? Nej ja, det har varit självkast <laughs> <här> Ja självkast.com Ja det är lite ah, det är coolt Jag har aldrig haft en .com-adress Inte jag heller C där har vi om ja, så jag också. och T K. Afterpointscbar. Ja. <här> Var <här> det från? <här> Pusselninja. <här> <här> jag gjorde street graffiti med pellplattor bland annat så hade jag. Hardcore. Fett <här> ja, <eller hur? här> Och så hade jag. gängsta. <här> och så gjorde vi videos också så när jag klädde som ninja kastar ut pellplattor som fastnar i sig. Does it feel good to be a gangster? Mm -hmm. <här> <här> alltså, om, du har, alltså, om det finns bilder, nu vill alltså, du Ninja. Det var en dålig linje av är fasten på bild. Det gör inte de. Ja, fast jag springer jävligt på video också. Om du går in på kan den finns inte. De har en hemsida. I know, I know. <laughs> <laughs> uh, ja, precis. Det var ju uh, vår kära vän Justin. Som vet inte var han är. Jag ska vi försöka få med honom någon gång? Han är ganska mm. Justin? Timbalik? Bra, nej, inte. Nej. Uh, Justin. Yeah. Justin Borsäten, yeah. <laughs> okay. uh, han tror inte han ville säga det. Men han... Han är ju, han är ju, han, han, han hade till och med åkt på spö, massa ninjas här den veckan och, Ja, ja det, 20 stycken Ja det varierar, senaste, lördags var det 25 ah. Men de var döda lite Det är lite. svårt att se dem tänker jag Han ja. ser dem när de är döda dem. De, bara, de, de, de, de gör en Obi-Wan och bara så ja, Eller en grupp på att Så få man får räkna kläderna eller? Han är väldigt bra på att göra likkläder Han mm. får direkt... kläder också så. <skratt> Ninja kläder, ingen som alltså ninja-dräkt Borde vara så man blir naken Ja Batman är ju niner, det, det är folk som glömmer av det. Nej. Vad? Nej, inte Batman. Vad är det? De vad Du får inte nämna någon. Nej. Batman. Batman. Shut up, man. <laughs> <laughs> Förlåt, jag ska inte. Eller, jo, jag kommer säkert, men. <laughs> jag får du göra nej, sjuk? <laughs> bara bara säga namnet Det är fucking Harry Potter, jag får inte nämna det <laughs> Han kommer höra det här Kom hit, men det går att sköra Biggie Smalls ja, tack för Biggie Smalls <laughs> Alltså uh, ja, vi har uh, alldeles strax uh, Ska vi ha en liten gäst med uh, From afar Som en liten, en liten treat för er för Som lyssnar Vår gamla fan som har kallat på Uh, ja. <laughs> det känns det där. som ska slippa vara fans. Ah. Ja, vis, de gamla som de som dem som var med från början. ja, det är det är. Ja, det är kör. Ring. Här. Här. God, God Hallå, där, hallå där. Det är bra. Okay. Du, du, du måste säga din grej du alltid säger över kameran till. Som du alltid sa förut när vi skulle påbörja det avsnitt. Kör jag <laughs> Ja, alltså vi, vi, vi har kört lite nu, så vi tänkte bara tänkte värma upp inför. Vi vill inte liksom vara helt ovärmda när vi ringer dig. Nej, uh, nej, det är <laughs> Hur mår du? Vad gör du? Varför gör du det? Det, tror det är ju ja. det All right, uh, vi har visket, vi har pratat om um, Hittills att uh, vi har fått hit tvättbjörnar till Sverige. Va? Ja. Ja. <laughs> jag vet jag vet nu. jag trodde du skitsnack men det. Nej, jag satte. Okej okay, okej okay, satt det. på internet bara. Vad är på internet? Vad hoax? Ja, någon länk på min sida för de visste jag gillade tvättbjörnar. Men du du det fanns inte tvättbjörnar tidigare sist en gång i Sverige. Nej jag vet. Det är en ny grej. Det är, den det är den stora nya grejen, liksom. Tvättbjörnar. Ah, yes, yes. Upplopp på tvättbjörnar, alltså. Upplopp på tvättbjörnar. Och elefanter. Vad säger de i Ryssland om upploppen? Ja, vänta, det är väl mest, mest tvättbjörnarna som nämns i, i ryska medier. Ja, jag förstår <laughs> Han pratar någonting med elefanterna. Elefanterna? Ah, ja, okej. Okay. Ja, det var två elefanter som rymmer från cirkus. Vad, vad Två elefanter rymde från ett cirkus och hälsade på några i hans Ja, ja, ja. Yes, yes. Uh, jag, jag, jag, jag, jag, jag vi har varit tyst om det här nu fram tills nu, men vi har, det är nämligen så att vi har, uh, utanför att vi gör dig här, så har vi en annan gäst här. Så? Ja. Ja, Patrik är en sån kille som tycker att det är mer spärma i vissa norska eller andra, det tycker jag är roligt. <laughs> ja, det är, det är snorre. Nej, ja, <laughs> <laughs> Jaha, det är det. <laughs> du låter så ledsen, nu, Patrik. Men, du? Jag hör det lite dåligt. Det är säkert, det är säkert mer ditt fel än hårt, men <laughs> du får höja volymen då. Ja, är vill höja. Mikrofonen går in, Tom. Vad gör snarare där då? Ja, han sitter där med, med en hatt. Med hatt. Ginnes hatt. Mm, alla jo. militärer härelma jag gynnade satt. Japp, yep, vi sitter i militarien i allihopa Är ni på på dockan? Men vi är hos oss Oscar, måste, Oscar. Så Snille lawn mower effekt igen. Vi har vi har vi har lawn, äh, och öland lawn mower och äh, vi har dig här och vi har Snöre här och Sita här. Det är det, det är väl alldeles väldigt bra just nu. Eh, feststämning. Det är feststämning. Det är fest på har Nägra halvår. Sitter jag på bordet eller vart ska sitta Ja, det gör du. <laughs> du sitter mitt köksbord. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> uh, jag, jag har en liten surprise där. Sitter du vid internet där? Uh, det gör ja. du. Okej, okay. <laughs> <gör jag> apparentligen, <laughs> ja. <laughs> Smart. Uh, gå in på skäggkast utan mm. yeah. mm. mm. ja, är så skagkast.com. Nej. Nej, det det inte. Då ska vi se Alltså din dator låter väldigt rysk faktiskt. <laughs> det låter du skriva in. Vad tror du? Man har sagt tok tok tok tok När Du skriver in saker. Oskar Kustansson står det här. Men okej. Okay. Det är <laughs> inte det effekten jag du är. Vi har en.com-adress en nu, Patrick. Jens, Oskar och Erik ansöker rasistiska. Va? <laughs> <laughs> Well, okay. har <laughs> <laughs> Nej, alltså hela grejen var Som jag ville in på det med Som bara inte funkade Var att vi har en .com-adress nu Ja. No. <laughs> <laughs> <laughs> Captain Internet <laughs> <laughs> All right. jag, har, jag har faktiskt skapat en sån här Eller fått en sån här smarttelefon Okej okay. Jag har precis lärt med att ladda ner sån här um, podcasts Ja, ah, till telefonen Ja. Kom igen alltså. Okej. Ja, det är väl det är somr väldigt många liksom över oss. Jaha. Eh, uh, coolt. Vad, vad är det för telefon? Det är ja, du Samsung det står uppe. Nah, ja, det är det. Det då grej. Det är oskärpt. Jaha. Okej. Alltså, också också nå det. Det Samsung. <laughs> Alla har Samsung för jag och typ Du har en Samsung. Ah, okej okay, iPhone Allright, no men let's see. Är den läskig? Ja, den var ju lite skrämmande i början. Det är en sån här touch screen. Ja, mhm. måste jag är van att det knäpper och att man ska trycka flera gånger för att få fram en bokstav Jag har hör, hört hör du gillar knappar på saker <laughs> men, Nej, jag, jag har vant med. Ja, men det är bra, det är bra ja. har, har, du, har ni byggd kameran? Ja, det har jag, det har jag faktiskt Hur vet att den inte är igång när du inte vill? <laughs> nej, det är sant <laughs> Du kommer aldrig göra saker på. Men nu får ju börja gömma mobilen på nätterna och <laughs> <laughs> hela, hela tiden Alltså annars Jag, vet, jag gissar dom mobilen ganska ofta i din ficka uh, Jag brukar ha den i väskan Okej, okay, finns det väldigt mycket i väskan som är värt att se Framförallt finns det extern ljuskälla i väskan <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Jag tror att den är genuinten nogg All right, men du vet att Det här kommer jag att frika ut dig Känner du till något med geotagg? Geotagging? Nej, vad är inte. Uh, jag tror att vissa hur det, det är väl så att man kan ju, Det går väl kolla var den är? Eller, eller någon kan hålla koll vart den är? Men, ja. Om man, ja, de som vill man sälja man... reklam till dig kan se vart du är någonstans. Bara typ. var, var inte jag är någonstans? Ja, <laughs> inte någon annan. <laughs> Nej, Alla har väl det. Men det. Du har inte Facebook i och för sig. Vad har man det? Jag tror, ja, ja, ja, ja. jag tror att det är för att de andra vill hålla koll på det eller något sånt där. Men är det någon data som, tar, liksom, när man tar bilder och sådär, så sparas det? Ja det, ja, det finns en liten sån tagg på, på en del bilder. Den går att stänga av, men ja. eh, vad är det mer? Alltså, det är väl det är framförallt gps-grejen, om du ska kolla om du ska kolla vart någonting ligger och så vidare. När du har igång den så kollar den vart du är. Just det. Så det någon som har koll var vart du är egentligen? Uh, om du skri nu, nu, nu sitter du inte på att draga Facebook jag är jättemycket is men om du skulle göra det och du skriver någonting från där du är så kommer det stå i chattmeddelandet vart du skriver från. Just. Det. Ja. Men det går i stänga av också. Men kan man inte bara skriva det med bokstäver då. Jag, jag skriver ifrån ja, alltså, ja, just det kan be, det göra. Det, det, det, det är inte det jag menar det. Jag menar bara att uh, jag vet att du är lite noj och de det finns. <laughs> alltså, det, alltså, det går koll vart du är som så säga, om de vill det. Och med dem, jag vet inte ens vilket de är, det kan vara vem som helst. Oavsett om jag vill eller inte så vet jag yes, Ja, ja. Uh. Ah. Du är nu mer on the grid de har, på. De, du, har du har sett den här filmen Enemy of the state Will Smith Ja, ja kanske De, de, de med reklamen är som Jack Black Och du är Will Smith Jag tror inte han säger så mycket de säger men jag tänkte, Om ser den filmen för snart är det ditt liv nu För det är så det för alla, alla som har smartphones okay. Men ja uh, ah, fan okej okay. uh, Det är ett halvår idag alltså Ett halvår idag Precis, i princip avsläppet i första avsnittet. Fast det var Ja, väl Så är det lite coolt. Ja. Hur många avsnitt har vi då, då Det här blir uh, till urin, säger vi fler, men... Uh, vi började med året i november, November 27, mm. Så vi alltså, här ska vara avsnitt... Vad det gäller riktiga avsnitt så är det avsnitt uh, 26. Mm. Yes. Så när det kommer hem så är vi uppe i en bra bit över 30, gissar jag. Inte bra bit, men över 30, ja. Mm. Um, vad är det är fem veckor. Ja, då priser det sådär mm. idag. Ja. Det är coolt, det är bra. Ja. ja det är mycket bättre. Jag vet inte, har du lyssnat någonting som du försvann? Ja, det, jag, jag lyssnade ju när när du sa till mig när jag hade när jag fick ån när jag hade sluttgart. Just det. En fin gratulation. Då lyssnade jag lyssnade ja. Och men, ja, jag, jag lyssnade lite i början av timmen, jag men nu har jag kommit av med det jobbar inte om inte ens någon som är med i podcasten. <laughs> <laughs> <laughs> jag har faktiskt aldrig lyssnat. Ja, lite jag har okay. lyssnat i fem minuter. Nej, jag skriver inte jag göra något. Nej, som... jag det men när bara ni så är det ju, är det rätt okay att jag kan Ja, nej, men det är rätt det... Ja, det är rätt okej. Okay, det, okay. det, det, det är Det är en väldigt, väldigt ringing endorsement att <laughs> uh, Nej, det är, det är bara jag som lyssnar. Alltså, av... Jag lyssnar ibland. Inte på alla inte på dem jag är med i U C så mycket faktiskt. Och du mer mm. eller att oftast? Alltså. Ja, så det är därför jag inte lyssnar. Liksom. Okay, nej men jag tänkte mer så jag gör är nu bara en sådan person <laughs> endast som lyssnar så alltså utöver bland oss då är jag den enda som lyssnar på alla för jag klipper ju alla så det <laughs> <jag måste>, är <lyssna. laughs> Det är svårt att inte lyssna när någon så klipper dem. Um, ja, det är bara fasta just. Ja, alltså, jag kan ju jag kan ju säga nu att vi vi ligger någonstans runt mellan 100-150 per vecka. Ja. Mhm. Mm är det? Vad är det? För, <laughs> vad är det <laughs> Jag vet inte, de hörde av sig så ofta och säger vilka de är Men nu kanske vi kanske ska uppmana till att de gör det Ja, hör Vi kan få skicka in en teckning Ja Som <laughs> <du vill. laughs> kommer hänga på Oscar Kylskåp Ja, vi ska hänga på min kylskåp Sen så kan vi eh, ta ett foto på den och lägga upp den på hemsidan Kör sure. uh, Den kan, kan rita vad de vill göra med oss de... <laughs> <laughs> Ja, absolut <laughs> Oj då <laughs> Oj då, ja, det blir jättebra uh, ja men har vill ju ha Jag har inte fixat någon annan direkt med. Vi har bara för den där skrägkastad gmail.com, men man kan väl inte så <tid> att det bra. där. Det är en jättebra är det stycket. Ja, snart kommer vi kunna ha liksom så här ett kan vi kommer att från från hem, från hemsidan <tid> så att så att alltså själva medlemmarna blir får så... en medledare som är fasta medlemmar så de kan ställa frågor direkt till dem som liksom är med Jep, i det är Jag vet inte hur ofta det kommer hända för tror, <tid> ser, det, det att det skulle vi vet inte så svåra förtag på. Jag <tid> för tycker jag. <tid> men ja. Det, det är väldigt det enkelt att gå in på Facebook-sidan också. Det kan man. Facebook-sidan, vi har Twitter, vi har... Ja, det är väl det. Mm. Så det är bara att höra av sig. Någon, någon vill höra av sig och säga hej eller vill du vi ska prata med någonting. Eller. Det är hela folk idag. Nu ibland. kan vi få massvis med, med, med, med medlemmar och så? hej. Ja. Hej. <laughs> ja. Får ni mycket mejl? Uh, ibland får jag saker. Jag får, ibland får jag lite lyssna frågor, men det brukar jag det brukar vara folk jag ser mig känner som det sig, så jag har rått och säger jag jag fått det lite av helt okända människor i har uh, du fått det från okända människor? ja fast det, det, de de då väl ja det hade jag Fast det hade ingenting med det här göra jag hade råkat ge bort den adressen på fylla dem, för jag inte kunde komma på mig själv själva för mig <laughs> uh, för någon ville ha med sitt band, uh, sen jag på band och sen liksom ett band sa att det här är inte min grej <laughs> så att uh, ja far enough men ja nej alltså, vi, vi, vi har ju det är väl två gånger vi inklusive den här gången då att vi har svarat på lite lyssnarfrågor frågor uh, och jag sparade en lyssnafråga till nu i och för sig som vi kan ju ta när du är med. Jaha. Uh, och det är en... Uh, ja, vi jag, jag, jag, jag, jag, jag tror vi har varit inne på det lite förut men jag vet inte, kommer säkert söka och knälla nu. Men... Uh, <laughs> Okej. Okay. Ja, det så känns jag, bra. alltså ja, bra, all right. I, uh, när zombierna anfaller vad gör, vad gör man då? Vad, vad skulle vi göra då? Vi kan gå runt och svara på. Vad, vad, vad är din första grej? Vad, hur skulle du klara det? Jag? Ja. Genom att... Alltså, så, så imorgon du vaknar och zombisarna är här de har, de har tagit över Ja, måste man först få, få reda på ett vapen i alla fall Det räcker med en kniv Bara man liksom kan alltså, de, de farligaste under zombiapokalypsen Det är inte zombisarna utan det är andra människor Exakt. Exakt Så man måste vara värre än dem För att man ska klara sig mot dem right. Det var. Så fuck moral <laughs> Snarare, hur skulle du göra? Få panik och antagligen bli uppveten en zombie tror jag <laughs> Bra plan! <laughs> Men jag vet inte <laughs> Det är det realistiska Det är jag... realistiska. Vad jag skulle vilja göra om jag inte hade varit så benägen till att få panik. Hva skulle, vad skulle jag göra då? Jag vet inte. Komma med till någon stuga ute i skogen och ta med mig lite vapen och bunkra upp mig. Har du sett någon ska jag någonsin? Det är aldrig bra ha en liten stuga. Ska vi, <laughs> ska klara en Men också? jag känner en som har ett zombie zombieapokalyps skyddsrum. Det är också en bekant av dig. Ja. Erik Tobias Pärsson? Ja han har ju ett sådär ett zombie apokalyps Jag tror alltså. han bara menar så typ sin lägenhet uppe i Norrland Jag tror han har ett Jag tror du det Okej Patrik vad skulle du göra? Skulle du mm. gå kvar i Rysland, eller skulle du skulle, vara i Sverige? Mm. Jag skulle ta Vad säger du? Jag skulle ta tåget Tåget? <skratt> <Det> är... <skratt> Sk skulle du ta tåget Eller skulle du ta tåget Jag <skratt> skulle ta tåget Det här är en långsiktig plan tåget är ju alltså, tåg en isolerad miljö Där återkommer vi till skräckfilmer alltså, Det är inte bra Nej. Ska du styra det då Eller ska jag Blir det, är det jag kompis tänkte... med konduktören Ta på något sätt. Det finns inte så Fast om Det är överallt så kan du riktigt ta dig ifrån det, alltså det, det. det händer överallt. Men frågan är, jag tror att jag skulle vara om jag skulle Det finns upp någonstans som Ja. kommer inte så och sånt där vill man vara högt upp. Det, det är sant. tsunamis uh, <laughs> och så är inte samma sak. Uh, <laughs> nej det, <laughs> det. är bra ni påpekar det. <laughs> <laughs> uh, men jag om jag om jag, alltså, jag tycker du, i så fall i din säts skulle jag nog stanna i Ryssland Det finns betydligt fler vapen. där på, mm. Ja, gör det, gör det. ja kanske. Fast å andra sidan har du alla gamla mobbförråd här i Sverige Som du kan få tag på jättemycket vapen ja. alltså, om, jag, om det här ändrar hoppas jag att jag är i USA väntat. Man måste ta till en ö kanske ö, Fast, ja. alltså, Enligt en bok som Det är den här zombie -apocalypse Guide. Zombie survival guide Så heter den ja mm. Mm. Enligt den som kan zombies här gå på botten De kan inte simma men de kan gå på botten För de behöver inte syre Exakt så då får man gå till en som är väldigt brant runt om. Alltså, klippor är bra. Klippor är bra, och eh, väldigt branta eh, djup runt om. Då kan det inte sådana komma upp. Men det är det som är fel. För om man skulle ta en båt, då måste man ankra någonstans, så då kan de komma upp längs med ankarlinan. Och det är inte heller men kan de simma så? Nej, de kan inte simma, men de kan gå på botten. Uh, det finns ju, uh, de gör det i den här Jag inte, uh, mm. fan den um, mm. Senaste, inte senaste nej, Land of the Dead, det är ju Runeos, typ, fjärde, mm. Det är nereast fjärde mm. ja, Då går de ju till 2004 span. tror jag ja. Mm. Ja, då, då, då går de går under vatten Men det är någon jättesmart zombie med där Som håller på att göra saker Men det är, ja, det är likadant i World sätta I den boken så pratar de också om att som zombie, går på bot, havsbotten Men också klättrar upp ifall båten ligger för nära Mm. Jag har sett att man kan köpa Någon för detta flygplan som användes av USAs president Alltså det som en gång i tiden var alltså mm, Nej det var Air Force 2 det, det är vice president, right. president. Right. Men ändå är det ganska bra Om du, om du kan hålla mm, sen kommer inte använda kärnvapen nej, Det kanske var rätt i och för sig. Men jag tänkte mer så här. Uh, så du ska flyga runt Jag aldrig vet ja. <laughs> Det blir lite, lite bränsle som räcker uh, Men jag fixar någonting ja. Science <laughs> <Sains. laughs> jag är väl självklart med. En, jag känner fler som pluggar natur. de kommer med. ja. så det är så med. vad skulle du göra Jens? Mm. jag skulle fråga dig att <laughs> <laughs> fan ska vi göra? <laughs> så du sitter. vad ska vi göra? Eh, till sådan har jag att jag har valt en kvalskurs i att avleva en katastrof mm. var det den här högskolan fängs? Nej. nej. det var ingen högskola faktiskt. nej. <laughs> men eh, Alltså smart grej är ju faktiskt att alltså den här idén att ruta i en stuga på landet låter korkat i enligt skräckfilmer men det är inte helt dumt enligt zombie-tanken eh, eftersom det är väldigt mycket folk i städer. Det, är det är mycket, mycket folk i städer. Ja, men å andra sidan så är det väldigt... <laughs> är det mycket lite bostäder på landsbygden så det kommer att attrahera alla de som är i takten. Ja, men där är det ju bra liksom. Ja, men om du har en motorväg så är det inte så bra. Nej, men... Jag skulle, ja. jag skulle ärligt talat att vara kvar här i den här lägenheten. Ja. Om jag vore För då kan du i... inte komma upp den där dörren. den går, den går inte. Du kan inte komma igen där. Nej, var jag gör i Örebro så skulle jag vara i min lägenhet. Jag bor på tredje våningen. Och det är den här, alltså, längst upp. Och jag kan klättra upp på taket via min balkong. om jag skulle bara fly. Och det står flera hus närheten av varandra. Och då är det bättre att vara tillsammans med på sjunde. Ja, fast ska... alltså man vill också kunna fly ifrån huset jag... och inte ska... alltså, vad det... dö. Vad sa du, Patrik? Ska man få mat då? Det är sant. Jag har skitmycket mat. Här. Jag har hur mycket mat har du? Hur länge räcker det? Egentligen tror du länge? Alltså, om du inte det är Jag har så mycket ris och jag har vetemjöl och grejer som vi kan bakka. Mm. Mm. Ehm, ja, ganska mycket, liksom bönor och sånt på serreburkar. Ja. Det är att man ska, liksom, man ska vänta ut tills de tar hand om som är packa. Ja, ja. Jag, jag tror jag kände alltså, väl en sätt att förslut. Alltså, problemet är ju att eller så gör man måste sluta på mig. Jobba ihop en bug Alltså den här väskan som man kan mm. hålla sig jag har en, en Det gäller ju äv även om man blir efterlyst av polisen Så är det väldigt bra med en bug Okej, vänta, har du en sån väska? Eh, nej, nej, jag har en kniv Jag har påbörjat en sån väska <laughs> <laughs> Men det var bara för att jag skulle ha den till Skulle du kunna vara med i sådär Doomsday Preppers Om du har Nej, ja. Det är ett program på Discovery Channel, tror jag det är så ja, som handlar om folk i USA såklart mm. som förbereder sig för är ja, alltså, väl extrema sätt jag gör det här mycket på skoj liksom. men det är men. kul att tänka men. att det kommer att hända om vi, om, om vi har det här, det här en, en, en gammal lyssnafrågor skulle vi kunna ställa Patrik för han var med den gången så där har vi, ja, han var ju där borta men Uh, Okej, okay. det är lite, lite relaterat till det här Säg att du vet att du ska dö om 24 timmar Ungefär som att ja, men jorden var på grund Eller du, whatever Ja, vi jorden håller på grund Jorden kommer gå under om exakt 24 timmar Vad skulle du göra de sista 24 timmarna? Så hur ett trogbesök man Ja, <här> en, en planksteg på på Dovas. Eller <här> du siktad högt så här. ja, Dovas så wow. Okej okay, ja då. Kan man ju Jag måste ju be förrän betala för det jag ska göra. Jag kan inte tycka ja. på vad som helst. Fast inga gissar. Att, om, all, det inte så bara, det, I det här fallet så vet alla om att du skaffa joggorska... <laughs> <laughs> Koll, ett enda i oh, jo, in laydown <laughs> Ja, jorden är under snart Ja, men det tycker jag men, Alltså Okej, så det enda sättet du kommer skriva Facebook Är om du vet att jorden ska gå under Ja, ja förmodligen Okej, okay. det är lite tråkigt <laughs> Men all right. ja, Då kan jag sitta på vars med min smarta telefon Och äta dragstekor med ett Facebook-kont Ja, <laughs> yeah, och fick jag Candy Crush Invites till alla. <laughs> du förstår inte vad jag menar. <laughs> att det är men, ja, um, ah, det är lite synd. Att, uh, det, det, det krävs liksom en fucking apocalypse för du ska skaffa Facebook, men... Oh, vad hände där bakgrunden? Ja, det var några annan grundgång. Ja, ah, all right. Du har ett dygn kvar innan jorden går Vad gör du? Allt jag har drömt om att göra Som inte är helt okej okay, kanske <laughs> <laughs> okay. Ja, jag är lite inne på din På, på den här nivån också det är faktiskt Men vänta, vänta, vänta, Som man skulle hamna i fängelse för Eller som man skulle bli så här, socialt utstött för Det skulle ja. jag göra mm. Vad är det för att testa det innan jag dör? liksom? Våga fråga vad det för grej du funderar på att testa? Nej jag inte med. En grej kan du säga Nej. Okay. Mm, Droger att jag är involverad kanske Nä. ja jag vet att ni vill du inte ja men alltså ja men fan alltså om det var så, om jorden skulle beundra jag tror att folk ska bry sig om att ta betalt för saker jag gissar eller nej Jo eller, det? Vara... alltså jobba det enda det man kan räkna med men mänskligheten Är att den kommer att gissa in i det sista så självfallet kommer att ta betalt Men jag, men jag har ju läst det som man har Går under rabatt, Exakt. Om <laughs> det, om <laughs> men han är man <laughs> ja, äh, men Jag har ju läst en studie om det här med eh, hur människor reagerar i kriske situationer och det är väldigt vanligt att folk just fortsätter med sina rutiner, bara ja. för att man är så otroligt rädd för Att faktiskt fatta vad som händer Så många människor skulle fortsätta gå till jobbet Och liksom bara ja. mm. fortsätta med det liksom. Det finns, en, det finns en, en, en rad Jag skulle inte göra det, det, en, det jag, bor, jag jobbar hemifrån, ska jag inte komma dit Eller jag bor ju <laughs> <laughs> uh, bor jag Men det finns en rad i en Elas Chains låt Som handlar om det här uh, know, This god of mine relaxes the, the world dies and I still pay taxes mm. Ja, mm. ja. ja. <laughs> jag skulle inte göra det <laughs> Men det är bra vad ska de göra? Om inte inte så gjorde under 15... Nej, nej, nej, jag tror inte jag ska... Alltså, jag är framförallt tvivlig på ärligt talat, Patrik. Du kommer kunna ta en öl- planksteg på Dovas. För jag tror inte att talet att det talat att det är en sån... Jag tror inte någon som gör det. brinner så mycket för det jobbet. Att någon kommer men stanna kvar. det måste inte vara öppet. Alltså, så länge man har en kofot ska man äta en plankstek på Dovas. Tror, tror du, men han har ett din kvar. Tror han vill göra sin egen plankstek? Nej, men Patrik... Jaha. Ja. Jag, jag vet inte, det kanske finns rester. Jag vet inte. Så han är inte kvar med att resten. <laughs> kom igen, det är domedagen. Yeah, Fan. Alltså, det liksom vänder men det för dig så här, det, jag det här är ingen uh... Ja, jag vet nog vad jag kommer komma kom då vad jag sa att jag skulle göra, men jag, jag, jag tror, jag, jag, jag tror... Allt man gör då blir totalt meningslöst. Jag tror inte man skulle Exakt. Men det... exakt, och på det sättet så kommer vi in på snarare som mittspår. Att varför varför homoral? Det, det, det finns ju liksom inget, vi kommer ändå åt något snabbt. Men det här, att simma med delfiner, det, det skulle jag kunna tänka mig. Ja. Mm. Det är bara jobbigt att ta sig någonstans. Kanske. Du, Kort, när så. världen går under så försvinner delfinerna. Ja. ja det som, är, som är lyftarens, liksom. <laughs> <laughs> ja, jag har inte läst Heshaq, jag ska inte göra Nej, jag läser inte dåliga böcker. <laughs> <Va> fan! <laughs> <laughs> det är världens mest lästa bok efter Bibel. Ja. ja. Uh, du jämförde ju just med bilen Ja, det mm. <laughs> uh, har inte för det Skälla ut alla som man säger har stört sig på Vad säger du? upp dem eller spälla ut dem? Mm. Skälla ut människor man börja ha stört sig Själva på Skälla ut, ja. mm. Alla små saker man har gjort och Ja, det skulle man kunna göra Så ha. jag skulle sp sp sp spendera mig sista dag på Gula villan till det <laughs> <jag. Så. laughs> <laughs> Ja, det var det Hur rast det var om det blev ett zombie-apokalypsi Och Gula villan. Ja, fast det istället st består bara av jättestora fönster Ja, det är shit. Det Vi gör larm, jag tror det är helt förlorat. Åh nej, larm, redan. vi kommer ju inte göra det kommer Ja, med sina hundar. Um, <laughs> ja, jag vill ut folk i Alltså, annars mm. skulle inte man. Okej, okay. men skulle inte man. vad um, det är dumt att förstöra men säg, uh, säg om det är någon människa du stör dig, Gänet på Så du vill ut. Är bättre att göra det sms bara? Uh, för att. Uh, jag menar, det är dumt att få sabba din sista dag om jag har börjat hänga med någon du står på. Man kan väl ringa, ringa kanske? Ringa upp Ja, oh, nej, men det kanske funkar ut. Jag vet inte. Om Facebook-trådar honom eftersom... Ja, det var <laughs> så, då finns det på Facebook, just det. Du då kan du bara själv bänniska på Facebook. Eller via din smarta telefon. Ja. Uh, det, det tycker jag låter väldigt bra. Uh, jag, jag, vet, jag vet inte, jag har, många, jag har några jag skulle vilja bara... Alltså... Ja, på så andra sidan så jag, jag tror att de gjorde en gundi, men de kommer dö. Så det räcker för mig. Men <laughs> jag, jag, jag behöver inte göra mer än så. Mm. Uh, så jag tror att jag är klar med det att ja, ja. Jag tror att skulle hänga på locken här. i talat om det var öppet, jag vet inte. <laughs> det du <laughs> väl det? Vad menar du? Det så hur? skulle jorden gå alltså, Hur skulle det gå till i det här scenariot? Okej, okay, komet tycker jag. Mm. Mm. Nej. är jätte stor. En ja, sån där som. Uh... Armageddon. Mm. Men då får vi tillräckligt med nukesfält för förstöra. Nej, okej, okay, men den, den, den är större än den i Armageddon. Vi har fortfarande tillräckligt med nukesfält för förstöra. <laughs> det, det, det, är, det är som Armageddon... Det, det, det kan vara som Jupiter, vi kommer fortfarande ha tillräckligt med nukesfält för förstöra. Okej, okay, mm. men det är en ninja asteroid. Ah. Fast vi vet om det. Ja, det som... <laughs> uh, nej, nej, det kommer vara som tänkte Armageddon, Deep Impact och Independence Day samtidigt. Så det är Rymdskepp, Deep Impact, vem är det som spelar den? Morgan Freeman. Det är ju skepp som styr av Morgan Freeman som, som är ute med Okej, okay, så det är en massa äldre svarta här Som, som Bruce Springsteen Bruce Willis ska spränga Jag tycker han borde ha Bruce Springsteen i filmen istället Som Steven Tyler gör soundtrack <laughs> Ja, det skulle funka. Ja funka Någonting är verkligen såhär, wow, det är shark. Det finns inte så mycket, det, det går in det är inte att göra någonting Inte såhär Ingen jävla skickar Bruce Willis som rätts ut och blir det kört nu Jobbigt. Ja det är lite jobbigt, det är lite, lite downer Men jag menar vad gör man. Då, då är lika bra Men alltså om du ändå Då tycker jag, Du vill inte hänga på typ till kaffe uppe och ta någonting gott och äta där Istället för sitt dovast plankstek Nej sorry du kommer inte in i den skorna ja, men Jag vet inte, jag tror inte man kommer liksom vilja göra någonting alls Nej Man är mest men därför tycker jag, jag hänga på Låknäs. Vi kan ju hänga där när det händer att spela in. När vi sitter där vid mitt och hela ödskapet på Låknäs. Då får det ju skynda dig med att titta på avsnittet. För att vi hinner lägga upp det innan. Jag lovar inte. Jag, jag, jag, jag tror på att, att någon av våra 150 kommer att spendera sin sista timme genom att lyssna på oss. Bara. I samband har de väldigt tråkiga liv. Eller så är vi väldigt mycket roliga när vi faktiskt är. Ja, jag tror absolut att vi är roliga om vi faktiskt är. Fast inte det du menar. Vi är roliga om vi tror vi är. Men, <laughs> men jag tror ändå inte att... Jag skulle inte vilja spendera mina sista... Om jag hade din kvar skulle jag inte... Har spela... ja, du inte ja, gjort skulle inte... Men jag är Jo, absolut. Det vill jag göra. Men jag vill inte spendera en slösbort en timme på klipp på skiten. Och sen de, tipset, oftast tre dagar, tar för mig att lägga upp skiten. <laughs> Så. Men ja, det var ändå. Jag vet inte. Jag tror att jag skulle... Ja, men vi kan spela in det. Så i värsta fall tänkte vi spela in det. Slänga ner på... Jag vet inte, nånting Och sen kanske en massa tusen år När någon kommer till vår plan Och kolla runt, bara, vad är det här? Stopp, Stoppar de in dig och deras Vad nu har bara, mm. Wow, så hittar de Jag bara, Wow, det här är skitbra Och då, sen har de, i det här världen De har en teknologi för att åter, återbliva människor Så de återbliver oss då De fortsätter självkasta <laughs> Det blir lite som Galaxy Quest Exakt äh, Yes, vad ja, är um... Galaxy Quest? Galaxy, om du inte säger att du ska älska den uh, uh, Är det en paradi på science Heta, Är det den med han den eh, de svarta Filmaren. killen som... Okej, okay, det är en film. Han som var baserad på Robot Wars. Kolla. <laughs> Galaxy Quest handlar om... I den, här, i, I den här världen så är Galaxy Quest deras motsvarighet till Star Trek. Mm. Så i den här och, och, i, uh, hela öppnas med att de är på någon say, fan convention. Och den här från Galaxy Quest där Tim Allen spelar deras motsvarighet till Kirk. Um, Mm. Bara smärser, liksom. ja, sen kommer det alltså, lite längre det kommer några aliens som har liksom fångat upp de här sändningarna uppe och så hittat dem bara så ut typ, allting skickas ut någonstans så de kan se de här avsnitten och tror att det är historiska dokument mm. så plockar plockar upp alla de här uh, besättningen för att kunna rädda någon från en faktiskt så här en heta warlord eller <laughs> så det är typ så här, fem eller människor som hatar varandra för de har jobbat ihop hur länge som helst bara och gör jätta kvävningar hela tiden Alan Rickman och mig spelat typ i deras Spock mm. Ja. Mm. <laughs> det är... Fan jag tror inte jag har sett den Jättebra, har du sett den Patrik? Ja det är, det är lite konstigt Att sitta här på Skype För att det känns som att jag lyssnar på Liksom, liksom lyssnar på Ett inspelat avsnitt redan Och så helt plötsligt så säger du Patrik Ska jag säga något? Nej jag vet inte Inte mer riktigt jag, jag tror jag ska börja göra det i framtida avsnitt nu, inte med. jag bara säger ditt namn då och då och kollar om du reagerar och frikar ut Men Ja, det är värt att kolla på. Men vi har ju lite... Vi har, vänta, hur långt tid har vi kört? Um, vänta, ja, vi börjar med lite till här. Vi har ett nytt inslag i, uh, från några veckor tillbaks som heter Erik förstör filmen. Och det kan det börja ut på att vi har köpt en rullefilm från Filminstitutet från originalet och sen så Nej det går ut på att han har det det att jag hittat någon jättestor så plot hole, eller en logisk lucka i någon film som jag så att grejen inte funkar och att hittar så förstört uh, The Matrix och då ja, vi kan debattera ifall jag förstör Jurassic Park eller inte men uh, så det är tvert för modellspot. Så, uh, så jag till och med kan låta förstår, förstår du vad jag går ut på ungefär? Du kommer på Yes, Det var det andra Exakt All right. uh, så so den här veckan har vi Vi uh, senare hade jag här Vi har Independence Day Vi har Spider-Man 2 Och vi har, det var någon till, vecka var inte tog förra veckan vi har Spider-Man 2, den med Alfred Molina yes. yes Och sen har vi, fan det var, det var någon Ja uh, ah, vi har de två då, kan vi säga, jag kommer inte på den andra Alfred Molina är för övrigt Snubben som hälsar på advokaten I början på Uh, <laughs> uh, Jurassic Park. Yes, uh -huh. sir. All right. Grant, he's like me. He's a That's digger. Right. <laughs> okay. <laughs> <laughs> so you've chosen. <laughs> I think uh, you've um, chosen. Independence Day or uh, the, the Spider-Man? Um, I think Independence Day. Independence Day. Uh, yeah. Spider-Man. Spider-Man. What about <laughs> you? Uh -huh. What so Spider-Man? Uh, <laughs> independence Day. Independence yes. Day. What uh, say I chose Independence Day. What uh, say you, George? I mean uh, Independence Day. All right. Uh, oh, det underrat, den här kallar jag uh, Randy be Crazy Randy, Randy Quaid Spelar, jag vet inte vad hans karaktär heter i filmen Det är jag glömt av, det kan du kolla lite fort Vad han heter mm. uh, Han spelar den här uh, alkos piloten som alla driver med uh, De tycker han är helt uh, dum i huvudet För han går runt hela tiden och snackar om när han blir bortförd läskiga Aliens som är jättetaskiga mot honom Och hela en bit när han tror att de kommer, kommer tillbaka Och attackerar planeten oh, du. Russell Cass Russell ja. Russell. Russell är det, han heter han, det är Russell. En Cass, okay. Russell då. Alla, alla håller på med, med Russell för att han håller på grund runda köpa sina aliens och att de har kidnappat honom och, de kommer och kommer tillbaka, så han kommer komma tillbaka och anfalla jorden. Så alla beter sig lite så de är lite, ja, inte potentiella mot honom. Sen när aliens faktiskt dyker upp, det vill, så, det vill säga de att det, det finns bevis för att han hade haft rätt hela tiden. Folk fortsätter var, jag vara sviniga mot honom i typ, ganska lång tid i filmen. Tills han beslutet. Ja, men han är men är det här faktiskt just åtföljande sludder. Nej, man har inte hunnit snabbt på det. är det något där budskap bussgång, liksom. Vad tror du då? Nej, jag trodde för att de är bara det. Ja, jag vet inte vad budskapet är, men jag är roland på varför någon har grund till det eller inte. Ja, kanske. Okej, okay, nu svarar du med en grej. Nej, Jesu's grej kanske. Skulle du ta ut sparmen? man blir inte profetisk i sin egen stad. <gör> Nej, naja. något sånt kanske. Ja, men det finns säkert en annan, ganska en lite större lucka. För minns ni hur de löser hela problemet? Virus. ett virus. Yes. Så därför föresätter förutsätter då de är väldigt avancerade aliens och samma operativsystem som Jeff Goldblum har sin dator år 95. Ja, nej. Att de kör samma språk i alla fall. Ja, jag tror ändå inte det. Var kopplade in den? Filmen kom 96. 96 från Var kopplade datorn? Hur går det här Det är bullshit. Det funkar inte så. Fan vad? Jag tror att de ligger lite före. Så lilla, lilla mjäka virusen skulle de förmodligen kunna få bort så fort. Det ska, du skulle absolut inte subba hela, hela deras jävla fleet så här fort. Ah. Vadå? Nej, det, nej, nej, nej, nej, nej. Absolut, jag håller med. Det är helt konstigt att det vidut som han programmerar ska ja. förstöra en hela, alla, alla skepp hela... Ja. Men, det men det är för... ändå bättre än Science. Så. Ja, men de har... Det finns en förklaring till det där. som faktiskt gör saker lite värre. I, i någon Inom scen förklarar de att Uh, Jordens datorteknologi Är ju reverse engineered Från det de hittade i Roswell-skeppet Så det vill säga som faktiskt tillhörde den här mm. Mm. Mm. För det gör det ändå i det För då har de inte avancerat alls på den här typ 50 år Men då kanske man de ser det mycket stort. långsammare De ja, kanske det. har kommit ja. till sin crest liksom, Där de har stannat ja. jag, tror jag, ja, ja. jag menar, du, du tänker ju I väldigt moderna termer 50 de år på nedertiden till exempel Det var ju inte alls gjort Nej, för 50 men... år nu på sistone det är, det är Ändå, jag tror inte det skulle funka så so, <laughs> du har jag försökt den filmen Eller kanske inte alls Men mm. Du behöver Nej Nej Nej Independence Day Den gör det bra själv faktiskt. Ja. ja Det kommer ju två över och tre Om några år Really är det Yep. Mm. Det är Brent Spiner är Fortfarande Nej Inte ens Håh Skål karaktären då Först då Julian Ja, Hur du you kan know? yep. you know? En you know? alien Toptag av honom Jaha Vem pratar den Brent Spiner Det vill säga mm. Lieutenant Commander Data Från Star Trek Ja ah. mm. Han har ja, en ja, men han, han blir ju... Uh, liksom mm -hmm. ...processen. Ja, yes, han, det, han, det blir han. Han säger bara, release me, säger han och så vidare. Ja. Och själv, som... ja, alltså, det är en av de läskigaste filmerna som jag såg i alla minnen. Jag fick jag, inte, se. inte den fick se den. Jag gillar inte den senare. Du fick inte se den? Nej, jag fick inte se något. Okej, okay, men... Ja, uh... ah, men det kan vi det är vi, vi Det är kul. kul, kul, kul. Vilken film är det? Du vill se den, Patrik. Va? Fick du se Independence Day? Okej, okay, men fanns det någon film du inte fick se när du inte fick se? Näe, det tror jag inte. Ska vi kolla på vad du ville? Du, du, kommer, du kommer hem till mamma kolla... Det var en tv-tjej, så det hade jag de kanske märkt om jag hade kollat på någonting som jag inte fick kolla på. Jag tänker jag såhär, du kommer hem med mamma, jag har Ridskolan 5, Så vi kolla på den? Ridskolan 5 är en par film, by the way. Ja. <laughs> Även ettan, 2, 3 ja. fyran mm. ja. I, I, kanske inte 5, men fick jag inte gå. <laughs> fyran var där <laughs> Det var helt okej. Okay. Men jag fick också säga, mina föräldrar hade inte så bra koll på vad jag kollade på, eftersom jag är också en äldre bror. Så när han kollade på skräckfilm så kollade jag ju på dem också. De hade inte koll på det. Egentligen. Jag kommer ihåg att han inte fick se Jurassic Park, Måste jag. Eller? Stark, ja. stark. Jag fick inte ens lyssna på dem. På den som han gjorde för barn den här Men. tape när man ska vända blå eller jag fick ändå kolla på The rock Nej. Men den, och den är ändå från 1996 ja då var det 13 år eller ja, då vill inte du på på målande borrowing. Ja, okej, okej. Ja, men det gjorde jag i alla fall så att boja. Ja, men det är så jag kollar på pop fiction efter minut och Terminator. så. Jag menar så här är liksom så här, 17 år senare kan jag känna för det att <laughs> jag kollar på rocken inte mycket. Men jag drar rockballer för någon som lyssnar. Jag menar alltså inte skådespelaren nu. Och den filmen om pratar om den gamla filmen rock med John Nick Cage och framförallt Michael Bean. Just det. Och okay. det Harris här som är chefen för civ som kommer in via. Okay. Och Ed Harris här att ta i kursen. Mm. Yes, och sen som är vi Ed, ha... Harry, Ed, Harris, okay. Ed Harris också. Ed Harris också. Yes. Well, um, då är det Ja, till en. Fyr. Det är ganska låg energi i avsnittet men det blir lite så ibland. Uh, det är bra för miljön. Det är bra för miljön. Ja. Uh, men då antar jag vi runda av lite liksom att. Uh, det var kul att du var med, Patrik. Ja, det var kul att du med. Det var lite konstigt att du var med över Skype bara. Ja. ja, det är inte vårt fel att du bor där. Alltså, säger Nej. Alltså, okay. Rent så här, om vi räknar, vi är här <laughs> de flesta av oss är här. Och mm. du är där borta. Oskar har en kamel som profilbild på Skype. Ja, det har jag. Den sitter i runden. Just det. Ja, det är det, det. det. stämmer bra, det. Det stämmer. Så nu vet ni det jag uh, Right. Okay, det var kul att du var med snarare. Ja, tack så mycket Vill du? Det här har varit skekast avsnitt ett halvår mm. Och ja. <laughs> eh, och jag heter Oskar Erik, Jens Prostita. Och gästnattar Snorri Och Patik <laughs> Yes, sup Det Ja, ah, kul Det var kul Det var kul